Rugăciunea 73. Într-o trăirea gândului cel Dumnezeesc. Aleluia, Doamne, Săristo, să te iubim, te stăvim și te rugăm. Dăruiește-ne gândul cel Dumnezeesc, pentru că în toată vremea și în tot locul la tine să ne rugăm. smeriți în fața ta să stăm. Fie că lucrăm, fie că mâncăm, fie că bem, fie că respirăm. fie că ne osterim să ne odihnim, Că postim sau ne nevoim, că în ne izolăm sau în cămara inimii te căutăm, că pe drumuri calea ta cu vremea postului o măsurăm, că pe treptele cele nevăzute cu ochii cugetului urcăm, pentru ca în adevărul tău să te aflăm și în cartea vieții prin tine, viața cea veșnică, numele noastre cu fructul faptelor să le însemnăm. Aleluia, Doamne, Iisuri Histoase, Te iubim, Te slăvim și Te rugăm. Dăruiești-ne gândul cel dumnezeiesc, pentru că în toată vremea și în tot locul, gândurile, cuvintele și faptele noastre, ție, să ți în închinăm. Când pe cel sărac îl hrănim, pe cel însetat îl adăpăm, pe cel gol îl îmbrăcăm, pe cel străin îl ajutăm, pe cel bolnav îl cercetăm, pe cel închis îl mângâiem, pe cel nemilostiv, cum este mila îi arătăm. Cum să adune averea cea cerească pe cel zgârcit, îl învățăm. Aleluia, Doamne, Iisus Hristos, te iubim, te stăvim și te rugăm. Dăruiești-ne gândul cel Dumnezeesc pentru ca mântuirea, dăruindu-ne sufletul în mâinile Tatului Ceresc să o aflăm. Sfințirea noastră, ajutându-i pe cei, în rătăcire și în nevoi să o lucrăm, pentru ca faptele de săvârșirii, prin grija ta, să-ți le dăm, iar pe dușmanii noștri să iertăm, să-i îndreptăm, să-i uităm, să-i ajutăm, pentru ca darul în fierii să-l căpătăm.